Vad majs! Det är så djuvlig! Krut, då. Vad är tanken att vi ska göra det här egentligen? Åh, den är en slagpläder! jag inte ha varit jag längre! Ett, två, tre! Tjockes! Vem det till? Ja, men sola, sola. Välkommen till Kryddsbanens podcast avsnitt nummer tre Idag ska vi lösa världsproblem Bland annat ska vi behandla Palästina konflikten. Vi ska snacka lite om 11 september Vi ska snacka om situationen i Mellanöstern Och diverse myterier och uppror och fan vet allt Vi ska lösa världsekonomin också Just det, den rådande globala finanskrisen ska vi behandla också. Ja, vi har några små idéer om hur man skulle kunna lösa det. Ja. Och som vanligt så har vi de sedvanliga deltagarna med i podcasten idag. Det ska bli otroligt kul. Vi ska också börja med att säga att våra fans gärna får flöta in på vår Facebook-sida. Trots att Facebook är stendött så har vi gjort en... Facebook-sida Där man gärna får yttra sig Om ditt och Det kommer uppdateras med riktigt sköna länkar Då och då när vi När vi hittar dem Redan nu har vi ju... alltså, Vi har ju redan, ja precis Men det skulle kunna vara så Möjligtvis att anledningen till att det var dålig Inströmning på Facebook-sidan Kan vara för att vi inte har någon som lyssnar <laughs> Jo det vi, vi har ju fan fått sju likes Var två är jag och Toffe Så ja. minst fem i alla fall och, och, och en till när jag vet hur man hittar den här like-knappen Ja, ja det har vi ju Där skulle jag faktiskt ja. vilja göra ett litet shoutout Till vår första Vår första fan egentligen Som har tagit oskulden på väggen där Och det är Maxim uh, Big shoutout till dig, tack Respekt man Respekt Nej, men fan, ska vi ta börja säga gratis grattis till Magnus Svensson, eller? Är, på, är på sin tid, eller? Ja, det är fan på sin plats, alltså. Stort jävla grattis, alltså. Fan. Kul, kul för dig. Det finns nog ingen som man unnar så mycket den mängden alkohol som den man som, <laughs> som har gjort sitt, sitt för, för landet, för eh, svenska folket, har han ju ställt upp i ur och skur och nu får han skörda frukten av det äntligen. <laughs> var det var det 95 eller hur? 100, 94, var det. 94 tror jag Var det, var det 94 mm. det. Jag tror det tror var 94. Exakt. Det alltså, så... är så eller eh, toffare som har lite kan vara lite snabbt för de som inte vet vem Magnus Svensson är, berätta vem han är. Or ett <laughs> slagskott från blålinjen i alla fall. <laughs> ja. Alltså det går även rykten av eller skrönor om att han kunde byta och spela right-fattad. Eh, Men det är jag sett. Hitta, hitta med det Youtube-klippet så ska vi lägga upp det på Facebook-sidan. När han åker in från vänster han är ju löftare. Ja. Skär in på blåa, byter klubbfattning och då är en slag som rightare. Rakt upp i <laughs> <laughs> Nej, det är fan inte. Det tror jag jävligt... Hockins motsvarar ett strumprullare typ. Stötsa framåt så. Alltså. Ja, men den här mannen är ju fantastisk. Han spelade faktiskt ett pass i tror jag. Och ja, det gjorde han. Jag... Florida pants. Ja, exakt, exakt. Jag spelar nu med en kille som hade honom som tränare för ett par år sedan. Och han sa att den här Sigge, han är som jävla livsnjutare och han har njutit så mycket av livet att han har lyckats Spenderar upp alla sina deg på brudar och bilar och, och bärs. Att... De tre benen. <här> Exakt. <här> det är lite därför, <här> därför. som man också undrar om den här segen är att äntligen ha fått sin. Så jag vet inte vad det är för, för slags bärs. Det är kanske är den riktig av Lalkis bärs. Typ 14,7. Varstein. Varstein. Vad är det, varsch, varsch, vursch, vursch, det är som alltid är sponsor på VM som ingen riktigt har koll på? Ja, ja. Men vad är dilen? Han ska ju få någon eh, sån livstids. Eh, årsförbrukning. En årsförbrukning av bärs. Ja. Hur snittar man ut den då? Vad är en årsförbrukning? Ja, det är en bra jävla fråga. Alltså, för det skiljer ju till... på att hon är strömberg, dricker och var en annan dricker. liksom Ja. Man kan tänka man en jävla skillnad. Då kommer ju nästan till förlägga ett helt jävla bryggeri utanför hans hus. Ja. <laughs> oh, <laughs> De kom ju, han kommer ju ha intravenös Bash liksom kommer vara direkt kopplat till så här pipelines Från bryggeriet Precis. in i hans Du får lägga en jävla pipeline Från Österrike eller vad fan det där de har Bryggeriet alltså till Sönsons hus Men fr framförallt är det ju också När man läste den här artikeln på Aftonbladet När han, när han eh... Berätta om det där så sa jag så typ såhär ah, men det är ju synd eftersom ah, de andra i världslaget Typ Paul jag fick ju en bil och sådär Jag fick ingenting typ. <laughs> så, då, tycker man ju, då tycker man Nu fan det är ju förtjänat det här, alltså. Man ska fan få sådana här bärs ja, men, men hur kommer det sig, sig Att Khan får det här priset 17 år efter han Ja, jag vet inte. ja men det, var väl det var någon som hade Samma med den här Facebook-gruppen tror jag att du startade en, en Facebookgrupp, ge Mange eh, eller sig, eh, sig" är, hans bash. Är det här första Facebookgruppen som någonsin har gjort skillnad i världen? Är det <laughs> det? kan det nog vara faktiskt. Men stoppa gatuvåld har jag inte, ty tycker inte. Även om man har 700 miljoner likes så är det ingen som bryr sig om det. Liksom. Det är fortfarande en slags man har lördag på, ja, du... på Storplan. Men så. vem kommer på det här 17 år efter Det måste vara han själv som har kommit på det här Och bara nu vill jag fan ha min bärs Nu startar jag en Facebookgrupp För då kommer jag få min bärs <laughs> Han är upphovsman till det hela Ja Det vore rätt coolt faktiskt Han var jävligt törstig helt enkelt <laughs> Okej okay, jag, jag var nere i det lag jag spelar i hockey Häromdagen är jag är skadad för Men där var det torskat Ett gäng matcher på rock och jag kommer ner alldeles jättepositiv och glad att få träffa grabbarna och sådär. Och så när man kliver in för dörrarna så är det, som att, ja, det är som att gå in i en vägg nästan. Det är bara man möts av den här kris krisatmosfären eh, som ligger i luften. Mycket riktigt när tränaren kommer in för dörrarna då är det, eh, krismöte på gång. Eh, och vi vet ju alla vad, hur, hur stämningen är och vad så tryckt. Laget är. Ingen vill säga någonting riktigt fast alla har ju så sjukt mycket att säga och alla tycker ju precis tvärt emot varandra. Backarna och... själva på får <laughs> Ja. Får var. Då var ju ordet fritt då. Då, då kom ju coach in och bara ja, nu nu ja. Så delade han ut ordet kan man säga. Och jag skulle vilja så här: Jag vet inte, diskutera eller bara ta upp en del så här. Extremt slitna klyschor som slängs. Alltså, det finns så många klyschor och det kan man ju se visst, på varje så här, sportintervju. Men, alltså, vi har de här ä, små marginalerna. Det snakkades extremt mycket om det. Och att man, man, måste, man måste våga vinna, man ska tråka ut motståndarna, spela enkelt och ta röd. Alltså, det här är den bästa klyssan som. Ja, jag vet inte vad ni säger om det, men ta röd, lägg ner, ställ upp. Ja, spela enkelt Ja men alltså, Och vad fan är det så här? man ska ta röda Man ska lägga ner pucken Och så ska man ställa upp För chanserna kommer då chanserna kommer, kommer vi inte komma några chanser Om man, om man bara med, Ja, ställer upp och, och, och kör röd Det finns inga chanser som kommer komma då liksom, eller? Som vi sa tidigare, alla säger mot varandra det, det, det är många som säger så här, Det Fan man måste våga vinna, vi måste våga spela ut. Och sen så är det nästa ä, halva av laget som säger att vi, vi måste tråka ut motstånden, vi ska inte ha oss jävla kul. Liksom. Det ska inte vara kul att spela. Alltså. <laughs> <laughs> Ingen jävla champagne hockey. Äh, men vad fan, ja jag vet inte. Man kommer sällan fram till någonting heller. Nej jag håller med, jag, jag, jag, jag, jag tror inte att en enda tränare som inte har uh, proklamerat att uh, man ska spela enkelt det är, det är någon mantra som går igenom hockey Sverige, eller hockeyvärlden för en del. Ja. Man ska spela enkelt. Fy fan vad tråkig hockey det skulle bli om alla bara spelade enkelt. Du skulle ju inte få den där pjäs på läktaren om det, om det vore så. Nu blev det här samtidigt totalt meningslöst. <laughs> <känner jag. laughs> Erik känns lite offside här. Ja men jag känner att den här diskussionen har ju satt kroppen på sig själv för länge sedan. Ja. Om jag ska vara helt ärlig så kanske vi ska gå vidare. Krismöten är skit. Vi, vi kanske borde ha ett krismöte. För det var så jävla dumt. Nej, <laughs> <laughs> äh, Vi måste stoppa enklare saker. Alltså. Det det går inte. Vi kan inte ha på. <laughs> det ska, det ska inte ha så jävla kul. Alltså. Det är ingen jävla champagne. Podcast. Det här in. In och gör jobbet. Alltså. <laughs> det är hårt jobb. Tush show camp aldrig fel att dumpa. Ja, exakt, ta och dumpa så vi kommer ner i zonen gång. Ja, men eh, om jag går och slänger mig in på nästa ämne lite snabbt då är det okej okay, eller? Eh, då kommer jag att tänka lite igen på med tanke på djurholt eh, vår socialdemokratiska ledare i landet. Han eh, har det inte jalla lätt för tillfället kanske. Och så tänkte jag politik är ju något som är förbannat tråkigt Enligt nej. Det är, man är inte insatt för fem år, och det får man ju nästan skämmas lite grann över. Alltså vi, vi bor ju en utland där Vad sa du? fortsätter, absolut. Ja, Vi bor ju en där vi faktiskt kan påverka lite grann. Till skillnad från många andra länder där man skulle gå över sin egen morsa kanske för att få lägga en liten röst. Det är bara att kolla nu på alla demonstrationer och så vidare, eller demonstrationer. Fan, de, Folk mördar varandra på löpande band. Det är ju vardagsmat i vissa länder just nu. Ja. Och det, där har man, kan man ju fan inte rösta. Då får man istället gå och skicka en brandbomb i huvudet på någon. Liksom. Då, då har man fått sin röst hörd. Det är ju deras enda chans. Ja. Uh, jag kommer ihåg det ja, senaste valet. Vi röstade ju var fjärde år om jag inte har missminnit mig helt och hållet. Och uh, i senaste valet så skulle man ta sig till staffsbibblan för att lägga en röst. Och det var så jävla jobbigt. Så förbannat. Ja, men alltså det, är, det är ju så jävla pinsamt egentligen Jag ska gå till statsbibeln, Ta tre olika papper, sätta ett kryss på varje lapp ja. Och ändå drar man sig för det till sista stund Och så kommer man dit Och så har man då lappar i typ åtta eller tolv olika färger Och det är ju som att komma till lekhörna på fritids Man har ingen aning, man tar typ en fin färg det, Men alltså det är ju fanat pinsamt hur dåligt insatt man är i politiken Egentligen och jag kommer ihåg för senaste valet så slog jag på tv så av misstag hamnade jag på en valdebatt. Och då var det mellan två olika politiker. En, en röd och en blå. Och eh, då står de där uppklädda, alltså ser riktigt eh, riktigt dyra och fina ut. Och så tänkte jag, fan det här kan jag inte kolla på. Jag kan inte lära mig ett jävla skit om politik. Det är inte tanken. Och, eh, nej. och så börjar de snacka. Och, jag tror det skulle vara skittråkigt Men det var helt fantastiskt kul För det enda de höll på med Det var att kasta bajs på den andra Fram och tillbaka i luften Och nygräddade pajer till höger och vänster Den ena Ja men fan Ni checkar ju Toblerone Eller ni snattar Toblerone ja men, ja men du då Du åker i svart taxi För 40 papp i månaden Och då då tror man ju att det ska komma en liten schyst förklaring till det här Typ, varför, vad som har hänt och så vidare Men istället så är jag... men du, <skratt> <skratt> Så fortsätter man så här helt... Då kommer jag aldrig fram till någonting och då kommer jag aldrig försvara sig Utan de slänger bara nytt bajs på varandra hela tiden Och istället för att man ska lära sig ett jävla skit Så har man ju bara sett hur du går till i sandlådan när man är liten Det är ju precis samma sak ju och nu tänker jag på Juholt här som eh, har blivit tagen med fingrarna i kakburken. Han eh, tjänar 200 lök i månaden kanske, men han har inte råd på att betala en hyra på 7 i månaden som han splittar med sin brud som antagligen inte är alls så snygg, eller? Ja men det är väl dumt att göra det om man får en gratis liksom. Ja, jag förstår. det är klart att det är gott. Ja, men det... Det är så jävla sjukt alltså. Och nu såg jag senast idag att det finns dokument på att Det här är inte är första snedsteget han har gjort Utan Nej. nu kommer det ju fram ett dokument här När de börjar gräva lite igen på Han skulle åka till Vitryssland i tio dagar Fick han förskott, massa stålar han, Jag kan tänka mig att Hans arvode på de där tio dagarna Var ju inte snåltilltaget heller Men han stannar ju bara fyra och behöll resten av stålen I egen ficka det. Och då, Ja men det känns Alltså det ser ganska halvdassigt ut för sossarna just nu. Ja, men det... Tänk, tänk mellanmjölk det här. mellanmjölksproblem det här är egentligen. Ja, egentligen så är det fem, fem, helt... Alltså politiker som snor sju lax i månaden, vad det nu är. Ja. du förstå, typ i Rwanda eller vad det är, man kan säga, där liksom hela statskassan bara försvinner och de bara upp nya pengar. En miljon igår är inte varit ett öre idag. Liksom. Nu är det miljardsedlar som trycks. Du liksom. går, <går> köpa Coca-Cola. Vad kostar det? 50 miljarder? Ja, precis. Man har sparat hela livet typ, och har tre billar på banken. Så, äh, inflationen gick upp med 750 000 procent. Så <går> de här pengarna är värda noll spänn. Liksom. Det finns så många såna sköna stories som när bara statskassan bara försvunnit eller men de har fått så här bidrag från hela världen för att styra upp det ett land och så sitter någon i guldstolar bara ingen aning vad pengarna tog vägen alltså. de, de är bara borta liksom. Var det inte så att det försvann typ där 60 miljarder dollar någon så här från när, när USA skulle transportera massa cash ner till Irak och de de ja, det typ så här med, med Fyra Herculesplan som fulllastade med sedlar, alltså i, i cash. Och två planer vet de inte vart de har tagit vägen någonstans. De är bara... <laughs> alltså, man... <laughs> Vad fan. Ja, men det, är, det är som nu när Brasilien ska ha svin. Brasilien är ju ett av de mest korrupta länderna i hela världen. Det är, där, det är liksom sjukt där. Då har de ju fått FIFA och har gett dem en massa pengar för att, för att bygga för att uppdatera arenorna och sådär. Liksom. Ja. Ja, då har de gett ut de här pengarna liksom, Och så åkte de ner det Något år senare för att kika på hur, hur det har gått då för, för det här liksom. mm. kom ner och så bara nej men det finns inga pengar de är, Det är borta jag alltså. <laughs> har, har inte satt några pengar De är <laughs> Sitter det och lirar i, då, då, det är Pengarna bara försvinner Det är ju svarta hål var tar de vägen Så undrar man då, var tar de vägen Och när de här lirar, politikerna och lever i stora jävla mansions och åker runt i schyssta pizzabilar. Liksom. <laughs> egen helikopter på, vid, vid, vid, mellan Polen och träningsbanan på bakården. Liksom. Alltså. Men här i Sverige så kanske inte politikerna har lika fett som där. Men, alltså, det Nej, men känns De har ju som... inte fett heller, de har ju säkert en skitlön. Liksom. Men sen, men sen så... har, alltså jag hörde ju, det var ju de någon, någon, någon alltså. politiker... Ja visst, alltså, jag hörde någon politiker som skulle... Det är det som är sjukast också. När de äntligen får smaka på sin egen medicin och som vanliga människor får sparken för sånt här skit. För att det får man ju när man missköter sig. Då har man en fallskärm på 31 månadslön, och det är 100-150 tus i månaden. Det är ju ja. helt sjukt. Vad fan har de förtjänat de stålarna någonstans? <laughs> det enda de har gjort är att de har åkt till bank och gått på Ping Pong Show. Liksom. <laughs> och vem, vem är det som står för det, kalaset? det måste ju vara ja, det är vi. Lena. Ja, men det är Hasse och Lena Svensson i Sventorp som skattar 30% av absolut ingenting. Man känner ju faktiskt att han har valt helt fel bana i livet. Vad skulle vi politiker. Ja, lätt. Men ni vet han... Landsflykting och bara drar till Brasilien. och Barcelona. Det är same shit. Ja, men ni vet att han ex-Sverigedemokraten. William Petzeller att han som har blivit äh, uteslutande när och sitter i ja, parti. Vilket skön ju det. Han har ju valt rätt karriärsval. Alltså. han, han kommer ju ifrån någon här håla i typ äh, typ Värmland eller något sånt där ju. Han, är 20, han är 22 år tror jag. Gjort karriär i Sverigedemokraterna som egentligen inte han bryr sig inte om Sverigedemokraterna alls. Så han skiter ju i dem typ. Han, han, han insåg att de här de kommer gå bra i det här valet och det är ingen som, som kommer liksom, de kommer, man kommer bara rösta på Sverigedemokraterna, man har ingen koll på vilka det är, ja oh, Jimmy Åkesson, men resten är ju bara luddiga figurer. Så han, han såg ju sin chans att komma in i riksdagen och det ryktas om att när Sverigedemok Sverigedemokraterna kom in i riksdagen så ställde han sig upp och skrek, betald femma i innerstan, yes! <laughs> Det är ganska coolt alltså, faktiskt, men eh, jag vill bara flika in här att eh, jag känner att det blev ganska mycket snack om eh, rasbiologi och etnicitet och sådär förra avsnitt. Jag vill bara flika in att vi har ju absolut <skratt> inga som helst eh, så här, så här åsikter som kan klassas som eh, illegala nästan. Nej, men alltså, vi känner ju inga sådana sympatier överhuvudtaget. Vi har åsikter om alla. Ja, fast ja, inte off här offentligt här. <laughs> ja, jag tror inte att det är tillräckligt många som lyssnar förbi sig Nej, Nej men, men, det är men... inte starta som Anti-Facebook-klubben anti Det borde ju försöka vara kul Om vi hade en Facebook-klubb med anti-like som... Uppmana folk att och starta <laughs> <laughs> <laughs> Jag tror inte du är bara oroliga För folk som väntar med bubblor om och machete utanför dörren i alla fall <laughs> nu, är, nu är han den där pizell Han är ju politisk vilde, han vill ha till sluta av sitt parti bara För att de kommer på att han är ju egentligen i oss liksom och, <laughs> och kör mest cola På styrplan. <laughs> så han, han bara, jag sitter kvar i riksdagen jag, jag, vägrar, jag kommer inte lämna Så nu kommer han ju sitta där i, Vad det nu är, ett år till eller? Nej, vad fan är det? Det är fan tre år till Full lön och inte ha något parti Och ingen röst, han ah, behöver inte göra någonting Det hade vi tjejer någon annan gjort också så alltså, man är inte dum i huvudet Nej, det jag säger. Alltså, vilken jävla... Han är ju innovatör. I igår så hade jag träningsledet igår, första gången på, riktigt länge. Alltså. Och då tänker jag, vad, vad hittar en, en professionell division spelare på under sin lediga tid? Alltså? Veta. Alltså det, är ju, det är ju fem stycken här som är utom socken som inte kommer från den här hålan. Yeah. Och vi stod i våra sammanlagda IQ ihop och tänkte att fan det vore ju riktigt jävla ballt åka på äventyrsbad. Alltså. <laughs> <laughs> vi vi äh, packade ihop och tog ner och dunkade ner varann, eh, joffa handduk, bara på schyssta shorts. Och så eh, hoppar vi in då i en av eh, polarnas, eh, gurka och åkte ner dit till... Eh... Yeah. <tills> till äventyrsbad i Jönköping alltså, vi, vi det här var ju så alltså. vi, vi tog oss tid alltså, att åka bil för en timme för att komma dit Ni var så små barn eller? Nej men du vet, det var ändå att så här, schysst stämning där i, du vet, i bilen. Det var lite tryggt så här, mamma vi satt och kika upp på vår bil liksom. oh, och Mattias oochitta matias och vet, så här, vågmaskiner och i alla fall så när vi det var fortfarande det, vi betedde oss liksom Betala, gick in och allting. Men det, så fort man öppnar dörren och man känner den här klålukten. Vet, alltså man har varit till 12 år igen. Alltså. Man får den här klålukten i, i näsan. Alltså vi, det var som på en given signal. Så bara sprang alla upp. Fem hockeysnubbar. <laughs> Och sprang upp till, vet du det, Rushikans tornet där. Vad trängde sig före i kön och allting. Alltså. Det var... Små barn flög liksom okay. där ner från, Ja, det var, det var helt sjukt. Alltså. Vi, vi typ proklamerade liksom, sorry, det här är rushekans-landslaget. Vi tänkte abonnera den här nu. <laughs> Därför är VM i stan nästa vecka. Så alltså. Det finns ingen chans att ni kommer att få åka den här två timmar. Man kan verkligen se för mig hur ni i slow motion springer, mm, och springer och små unga flyger till höger och vänster alltså, det var inte det roliga är att inte som sa någonting heller liksom de var bara som så här, bara klicka till sen. Så bara, alla bara löpte upp dit alltså, först upp ja. och när man väl kom upp dit så var det var som en här gammal gen typ i, i i ryggraden som så klicka in det jag man var 12 år man kom på att hur, man, hur Vet, folk började samla, samla vatten där vi strålarna du vet och <laughs> ner <Nedärv, laughs> här... nästan. Ja, så här nedärvgen i i i, rygg, i ryggmärgen. Och, och... och ni är Då ja. blev och ni blir ner badbyxorna. Ja, men typ första första åket då bara åkte man liksom så här. så tog man såg man tiden och så börjat det high fives där nere på den som hade bäst tid och så här. och sen så andra gången då då kom man på, ah, men fan är det nu? Nu så här är man gör liksom. så man lägger händerna runt under, under under röven. Då, då tog man ju nytt pers med ja. Lite, ja, en halv sekund. Sen var ju någon, någon annan som kom på idén. Liksom och, oh, men förtör, nu, bara röven, nu drar man ner röven istället. Och så vart det ju mitt världsrekord då också. Vi, jag satt i bara och väntade på att någon skulle smuggla in en dubbeldusch och liksom stå, <laughs> vi skulle stå där uppe vi, <laughs> och smörja skärtar varannans stjärtare. <laughs> men det är fortfarande inte gay när ni gör det. Nej, det är ju så jag har satsning mot <skratt> nästa vecka. Riktigt kul. Alltså. Men sen svarade vi att du det tråkade på det efter ett tag. Så då, var det, då tänkte vi att ja, vi kör hopporgen, eller hopptonet där. Så i tre då var ju alla så jävla machor körde du dessa målgest i vattnet. Någon <skratt> fick bara så att dyka och så här. Klassiskt. Sen så, ja, men då var, då var vi alla, var ju bara, men fan, det här är ju ingenting. Liksom. Det här är bara jag färdar pissa i. Liksom. Här kan jag göra vad jag vill. Så var det femman då, liksom, då märkte man att det var några där som bara, ja, lite högt där känner jag, tror jag. Alla, alla, alla kände ändå grupptrycket, du vet, och bara, ja, men vi hoppar liksom. Äh, äh. Vissa tog längre tid på oss andra. Det hoppar inte då är man i bög. Ja, precis. Det är, om alla har hoppat, då finns det finns inte en chans den femte om att inte hoppa. Liksom. Och sen var det sju och halvan, och då var det jobbigt. Alltså. Det, var jobbigt det var en jobbig stämning. Riktig jobbig stämning. Alltså. För alla gick upp dit. alla gick upp dit liksom. Men sen var det, det var någon som tvekade och bara, äh, men fan, ja, fan, du, nagel täckte skott igår. Jag <laughs> äh, hittade, hittade en kråka i näsan. Så det blåser rätt mycket upp, så jag tror jag går ner. Du fick ju bögstämpel direkt när man sa något, så det var alla, alla hoppade faktiskt där också. Men Tian, du har ju suttit i bilen på vägen ner och skrytit om att när de hoppar från 14 meter med stilla son bak, bakfota, jämfota baklängeshopp och, när de var 12 år. Men det var, det var en märklig situation när man stod, kom upp på Tian. Alltså, för det är ju så jävla högt. Alltså. Ja, men det är, så, det är inte alls högt Det är så häktas. Varför är det det är så sjukt högt uppe alltså. Det var, det var läskigt. Då känner man ju som fem hockeysnubbar som sprunger runt där nere och har levt allan. Och puttar i varandra i vattnet. Och riktigt killar så står ju där uppe som en land uppe på tian. Och skakar typ, och kissar på så så alltså. Men eh, då börjar ju bortförklaringen hagla på riktigt. Så vi bestämde i gemensam tystnad då att nej, det här var lite högt så här, det, fan. det måste jag säga var ganska svagt faktiskt. Ja det var ju då, Stolthet som, som brast där 10 I... meter är ändå Inte så jävla högt alltså. Ja men alltså det säger jävla... så här Men när man kommer dit så, det är Fast... som fan, det är högt Men så då Efter den besvikelsen lagt sig Så ja, men, vi kör en, kör en Snabbaste och så åker vi hem Nu, nu är vi ju bara pinsamt <laughs> är bara prisamt, liksom. <laughs> jävligt brott om därifrån Ja <laughs> Ja, men vet, det var ju en stolthet där någonstans som bara försvann ute i eten. Så vi, vi gick in och satt oss i bastun och ja, satt där och ljög och snackade skit. och Mätte penis? Nej, det gjorde vi faktiskt inte. Vi hade fortfarande badbyxan på oss. Vi, vi... Har vi... har Ingen kukmätsdävling. Vad sa du? Ingen alltså. vi, vi, var, vi var själva där i den. Det fanns två bastel så vi, vi ockuperade den Själva liksom. Då var vi jävligt högljudda där så det var ingen som gav komma in där. Så vi, vi körde på vårt eget race. Men. det plötsligt öppnat öppnas dörren. Och eh, vi kommer in en. Eh, vi, kan, vi kan kalla han Leif. Ja. Han är Leif i 70 år. Väger alltså säkert 50 kilo i två öpplen hög. Och får, alltså, han har så kul rygg som man tror. Alltså Quasimodo så liksom rakryggad liksom. Han har här landstinget... Eh, handduk rör runt höften så här och bara, det en tyst där i bastun, han spatserar upp tränger sig in där längst upp du vet, bland alla kola och bara makar sig in där, sätter sig så sjukt bredbent och, bara, och metodiskt viker av sig handduken och då händer det att Leif var den största draggen jag har sett i <laughs> <här> hela mitt liv. Och jag... det var helt det var helt tyst i i alltså det, alla, vi var titta på den bara, det kändes, jag kände mig så jävla det kändes som att situationen i sig jag dragit en klubb och på mig för det här, det här hände inte. Han ska göra han ska eh, där nere liksom. Det här får ju mot os osökt tänka på så alltså. Det här ju en stereotyp som inte går in i skallen på en. Alltså det, jag jag har varit jag har varit så jävla jag så bortblåst. Jag bara, det, här, det här funkar inte. Nej det det det var så vi pratade förra veckan att en pizzabil eller en pizzasnubbe han skulle ha en marsch som är 20 år gammal. Ja. Det det, det får, då, då Vore gärna kopplad det liksom. Så här är det liksom. Men när sånt här händer, alltså, man är ju, Jag känner sig så jävla bortdribblad på något sätt. Alltså, för det är... Hjärnan fattar inte. Men nej, det, han ska lite liten kul. Nej, han har jättestor. Det här går inte. Han, han har varit med om att det har hänt för en gång att bara, stereotypen bara brister. Och man bara känner sig så jävla fintad i skallen. Man vet inte vad man ska göra. Man vet inte vad man ska säga. Jag vet inte, på raka det har väl hänt att så här, någon gång att man, man tänker att en, en, en snubbel eller en, en tjej ska vara så jävla otrevlig för att de har så dålig uppsyn. Fast när man väl så här, börjar samspråka med dem så är de sjukt trevliga. Men det är ju inte, kanske inte är samma sak. Då blir man ju inte... En annan grej också. Som jag, när jag var i, på, på Jamaica och skulle försöka vinka till med en taxi. Så stannade en riktig rishög och eh, en snubbe med eh, dreadlocks ner till... Fan fotknölarna signalerar liksom, att ah, jag är ledig här. Och, uh, vi hoppar in i taxin och uh, han tänder en jävla en stor joint lika stor som en jävla hockeyklubba. Liksom. Och nu, så börjar han på att fippla på en massa kassettband. Så här. Då tänkte vi att ah, nu kommer det bli något riktigt tungt eller reggae här. Liksom. Så petar han in det kassettbandet och uh, ur högtalarna börjar uh, Meat love med uh, I would do anything for love. Och då var jag också så här. Nej det här går inte Han ska på reggen, Han du på powerblader Vad håller han på med Det här är Det här funkar inte Han var hög gubbar Han var hög Det kanske var det Jo ja, men Man trodde att det var kanske En engångsföreteelse liksom Men nästa låt Är exakt likadant Då börjar man ju undra det här, Nu är det någon Nu är det någon som driver med mig Det här stereotypen funkar inte Men inte det är ganska skärligt på något sätt När, när bild, alltså schablonbilden inte slår in Att det blir något helt annat Jo, det, man, det blir skönt på något sätt. för Det är ungefär som om man går på en klubbar skridskor. Man känner så bortgjord, men man kan inte göra någonting. Man kan inte bli arg, men liksom, man kan inte bli... Men alltså, <gör> jag menar just så man <gör> Ja. Om man gamla gubbarna in och har världens största kuk. Det måste ju ändå ha det roligaste som fanns i hela världen. När ni på vägen hem kan jag tänka mig att det, var det ni pratade om. Ja, men de... Så du var stor kuk, han hade. Fy fan, kan Wow, high <gör> five, hockey, hockey. De fem minuterna efter då visste inte, hur vi skulle, visste inte hur vi skulle hantera den situationen. Vi bara tittade på honom och var tyst. Sen till slut då, efter en kvart uppe i bilen, då var det någon som bröd tystnare och bara såg ni en jävla drag och så bara, då, då släpptes ju allt lös liksom. Men... Ingen vågade ta upp det från början för då har man ju kollat på någon annans kuk och det går inte. <laughs> Men fattar hur stor det varit från början då. Att man tänker att han är Skrumpna oh, under rösten liksom hela, alltså, hela hans kropp Men tänk dig då När han var så rakregad och snåt Han måste ha varit i sina unga dagar Kul för dig att du har varit med om det känner jag. Ja, jag är fortfarande inte riktigt eh, Landat känner jag Råkar det vara så att oh, ni Eventuellt smygfotade det här Så att man kan, typ, kan lägga <laughs> upp det på Facebook eller något. Ja, ja jag, önskar, alltså. ju, jag önskar Facebook är ju dött då, i och Men eh, du kan lägga upp det här Ja, alltså. det är det Nej, Tom vad säger, du har du något ämne att hoppa in på. Nej, men jag skulle bara lite kort vilja flyka in hur att det har. Det har gått inflation i Henke där, i alla slags medier på senaste tiden. Jag har börjat ledsna på honom kraftigt. Det har varit NHL premiär här, och. Han har ju varit på tv, och så fort jag satt på tvn, senaste tre-fyra dagarna innan helgen och under helgen, då, då har jag han varit på någon av kanalerna, och jag kanske har så här, åtta kanaler. Men han har varit på en, minst en kanal, ständigt. Och, så han är på löpet, han är i och han är på nätet överallt och sådär. Ja, jag har jag, jag ledsnat lite på hans person, alltså hans balsamfri. Han vad sa du? Han är ju helt hjärndöd. Det är bara att kolla den här reklamen som jag antar att du kommer börja snacka om. Ja, men exakt. det är ju ett bevis på att han är han är lite utvecklingsstörd. Jo ja, alltså kolla på den där reklamen när du flöp. <laughs> alltså, han låter ju helt alltså merch. <laughs> <här> det, det är ungefär, det är som han i ICA-reklamen där Mongo så sjunger det ju Ja, de är ju på samma intelligensnivå jag, som när han står där och drar sig i håret och bara, oh, Max. Oh. Grundtanken var nog att alltså, Hedden Scholes ville ha sin egen Ica-Jerry. Och då så. det... De var en lästa fan lykta och lampa. Däremot var han ju faktiskt snygg frilla i just den, den reklamen. Alltså, där ser den ju voluminös ut och Härligt, tjock ut. Men nu de senaste dagarna här när man har liksom, inte kunnat låta bli att titta på, på hans frilla. Så har han ju varit jättetrött. Alltså den är ju så yberbalsamerad. Så att den bara ligger som en, som en jävla död grävling på huvudet på honom. Och bara det gör ju att hela hans personlighet. Den dör ju lite extra. så alltså, okej okay att de har analyserat sönder honom. Och att han har suttit med i diverse tv soffer och bara snackat så relgerande över hur han kraschar med en bil eller så här, han kraschar sin Lamborghini och att hans favoritkostym då gick sönder och skiter i bilen. Alltså vad är det för jävla vad är det för jävla jag vet inte värd alltså, jag kräks. Såg du när man med show? Ja. Då var det han ju upprörd för att de skojar med honom. Ja. Han bara äh, men jag fick lite ont i nacken faktiskt. Men så kul prat det är inte så jag. Vad fan <laughs> men då och då har han precis suttit och här, viftat bort liksom, att hans Lamborghini gick sämre men att han bryr sig mer om sin favoritkosin. Ja. Alltså ja, jag vet inte men det, det bevisar jag bara på vilken alltså att han har han har ju noll självdistans tyvärr. Man är målvakt det får ju inte glömma. Det, det, sig, det Finns men... ju ingen mm. där ute som det finns ju en, ja. en en uh, uh, det de florerar uh, rykten på diverse internetforum att uh, Henke Lundqvist, uh, jag vet inte absolut att han är homosexuell. <laughs> Nej, men att han uh, jag vet inte sanningen i det här, men att han att han är Vi tar är avstånd ju... från det, i alla fall. Ja <laughs> jo. Han är ju gift med, med någon uh, tjej och att han då liksom, att han bor själv på Manhattan i någon fet takvarning Fast hon bor ute i förorten i någon sån här Desperate Housewives kvarter utan ungar. Ja men liksom Eller att de, de, ja, men de bor på de har separata bostäder. Alltså de har lite det som Hugh Holt försökte förklara att han hade. De är så här kulbos. Ja, just det. kulbos. kulbos ja. De är kulbos. Och så, jag vet inte om det stämmer men ja, det låter ju där kanske han stiger lite grann. I mina ögon att han ändå har lyckats Tyra till det på något sätt och, ja, jag, vet inte. jag har hört på Genom hockeyomklädningsrumsväg hockey att han eh, kikar duktigt På prinsessa samadelen också Ja. Ba, ba det, också. Men det, det är ju ingen skalp längre För hon ser ju för täskig ut nu ja, alltså, Hon skulle inte behöva fråga två gånger Jag hade på direkt ändå liksom, men... Ja men det hade du gjort med Silvi också för du, med <laughs> det... Ja men fattar de Gick dunkningarna Ja, ja. Jo, visserligen men eh, nu har vi börjat snacka om vem som ligger med vilka kungligheter i landet Och det känns som att vi tar oss vatten över huvudet lite grann tror jag Men vi tar ju avstånd så... från det så det är ju inget <laughs> Exakt Nej, <precis. laughs> Vi tar avstånd från allt som vi, allt det vi säger. vill säga Tag avstånd från Ja, vi är inte <laughs> rasister vill jag bara påpeka även en gång ja. ja, eh, Jag tänker på en annan grej som vi snackade om förra gången Så ja. tog vi Toffe upp det här med hur man ska förhålla sig När man träffar någon man känner respektive halvkänner och så vidare Om man ska krama hand. Eller om man ska krama kroppen, eller om man ska vinka lite glatt, eller hur fan man ska göra. Yeah. Men då snackar vi bara om att det är faktiskt någon man på något sätt ändå tycker är helt okej okay att stanna och snacka med lite igen. Men det är, hur gör man då istället om man möter någon som man verkligen, verkligen, verkligen inte vill stanna och snacka med, men man känner sig ändå tvungen till att göra det här? Det, har, har båda redan sett varandra så är det väl kört liksom. Då får man väl stå och kall och prata om. Om eh, fauna hans Men eh, man vill ju bara därifrån det, Så är det ju bara yeah. Men jag tänker osökt på när man går på Om man sitter på bussen till exempel Eller tuben och så ser man hur någon kommer på Så man, oh den här människan Är riktigt jobbig <laughs> Och man drar fram telefonen Och kör liksom ett fejksnack Och bara, känner ja ah, nej men det, det är bra ah, Jo, ja, ah, ja ah. och, så, och så ringer ju till i telefonen när man <laughs> Bastet Ja det har inte hänt med mig själv men jag har faktiskt sett det en gång Oj, hur det hände. Det var ja, det var just på bussen och fy fan vad jobbet den här personen tyckte jag att det var. Men all rätt såklart för det är ju riktigt pinsamt gjort. Vad är bästa sättet? Ska man fejksova tycker jag ändå funkar rätt bra om det kommer på någon. Men det jobbar är om man vaknar upp sen och så får man kontakt i alla fall. Då måste man ju liksom bara stanna och snacka med den här liden. Men jag kommer osäkt att tänka på en annan sån historia som faktiskt har hänt mig i riktiga livet. För ja, det är säkert sju, åtta år sedan. Så satt jag på bussen, skulle in till, till jobbet och... Då glider det på en snubbe som lillebrorsa till en en polare som är halvkände så jag halvkänner snubben stor liksom. Nej jag tänker inte nämna för det <laughs> <laughs> Men jag är så jävla otagig på saker med den här kan. i alla fall. Men eh, Leaf för så får vi ju kontakt också liksom på Rotmo så fort han stiger på bussen fast när jag sitter längst bak. <laughs> <laughs> Han känner sig väl antagligen tvungen att gå bak och åtminstone säga hej och några artighetsfraser uh -huh. Vi sitter och snackar i två-tre minuter och det är, liksom, det är så otroligt jävla ytliga samtalsämnen Det är väder och det är familjen och det är, ja, Man märker, båda två vet ju om det kuligt väl att ingen vill ju egentligen prata med varandra Men ändå så sitter man ju och snackar om sånt som är totalt ointressant och det är nu jag måste börja hylla den här, karl För från ingenstans, efter kanske två, tre minuter, så säger han rätt ut att liksom, det här kallsnacken det känns helt jävla värdelöst. Jag går hellre och sätter mig och lyssnar musik någonstans jag längre fram. <här> <här> <här> <här> Vad får jag? Vet du folk ta vägen, jag tar nu vägen överhuvudtaget? Och jag, aha, ja, jo, det ju det gärna jag också, det, så. <här> så han är helt kallt, ställer sig upp och... Ja, har det gått. Så går han och sätter sig plugga in sin Iphone och dunar in lite längre fram. Och jag sitter där som en frågetecken. Jag fattar inte vad som har hänt. Innan jag liksom börjar för mig själv och verkligen hylla den här kan, Det är ju det bästa som någonsin har hänt. Han har båls helt enkelt. Det måste vara på en Men varför gör Alltså för vi helt ärligt. så När man halvkänner någon sådär eller ännu mindre, fjärdedels känner någon i sådana fall, ja. så vill ju ingen. Så vet man ju båda två att det här kommer samtalet kommer inte ge oss någonting överhuvudtaget. Men kan man göra så, ändå har man inte riktigt mag att göra så, känner jag. Nej, men visst, alltså, det, det kan ju av vissa säkert uppfattas som så här jävligt otrevligt. Alltså, nu har ju du ändå så pass mycket så här självdistans och så här, liksom att du kan, kan se det, det sköna och lite så här komiska i det. ja Jag tycker det är helt fantastiskt. Men det, ja, det är ju sant. För alltså, den bussresan hade ju där hade ju kunnat typ sluta med två självmord liksom. typ i Henrikstad Ja, typ, i Det är ju det är jobbigt det där. Eller när man går på gatan och så ser man... Hundra meter längre fram kommer någon man känner och så vill man inte snacka med en. Hur man då lite snabbt kollar högervänster och går en omväg. Det är egentligen jätteonödigt att man ska behöva gå en jävla omväg för att man inte pallar sig hej. Liksom. Eller så byter man sig i gatan och borrar rätt in i väggen och bara fortsätter. Är det något som låter bekant? Väldigt bekant. Ja, och det är jätte lugnt För egentligen så borde man ju kunna i, i den bästa av världar, i någon slags utopi ett drömsamhälle så ska man ju kunna möta någon som man inte vill snacka med och bara, tjena, det är väl pratar prata med? Hej, hej. Ja. Ja, alltså, och då ska den andra bara, ah, men det är lugnt för jag hatar dig också. hej. hej. Och så är, så är ju båda liksom nöjda med det. Och så fine så släpper man det där. Och sen nästa gång båda två är fulla så är man bästa på olor på krogen istället. Är, det inte, ja. så, är det inte så att vi, vi snubbar? Vi har inte så mycket ärkefiender direkt. Alltså vi, vi, jag har inte så jättemånga personer som jag, som jag känner att... Så här, men han... Ja, usch, han vill jag inte snacka med. Han är en jävla idiot. Kan ni alltså, Brudar måste ha så jättemycket jobbigare. Alltså, för de har ju många fiender som de tycker illa om. Jo. Fast de får ändå inte ut i vi och att de tycker illa om. dem De måste snacka och vara, och vara jättetrevliga mot de människorna Och sen bara såga dem bakom ryggen Sen när de gått förbi Men det där är, där är så konstigt För att brudarna kan till och med alltså, vi, vi snubbar kan vara liksom så här. Ja men fan jag på snackar man Och då gör man inte det Men de kan ju till och med Nej. hänga och vara bästa kompisar Fast egentligen så ah, hatar de jag vet. Det är så sjukt ja, men, och, och sen så bara, hej hej Åh gud, kul, ja, vad kul roligt Sen så efteråt så Bara fram med yxan rätt i nacken Ja ja Det är så sjukt alltså Hur de kan Att de har något socialt spel Från de föds Så att de måste vara jävla rävar Alltså Listiga jävla rävar Och spela fulspel Alltså De är livsfarliga Vi, vi, vi borde utrota dem på något sätt <laughs> Kan man starta parti på dig? I att de ska få alla manliga röster De är ju klar Nej, då är det fortfarande 50-50 bara <laughs> Ja, men, men det räcker ju ändå till en riksdags riksdagsplats Och betalt femma på innerstad Ja, du menar så, alltså, ja visst ja. Sen behöver man ju inte göra skärlig i det När man, man säger, för du vet ju om att det, det är inte mycket som inte många vallöften som slår in liksom. Nej, nej Alltså jag skulle bara ja. vilja, vilja Flika in en grej på det där badhussnacket Ja jag, hade en, så här, jag vet inte om det var någon slags diagnos, men något konstigt var det. För att när jag var yngre, varje gång jag gick in i ett badhus eller kom nära en, alltså Simba eller så sådär, just kom i kontakt med klor, då blev jag alltså, panik, <laughs> Det sjukaste att allt var när du börjar säga den här meningen. Så, så ville jag bara säga att när du kom in i badhus Så blev du bajsnödig <skratt> <skratt> Och så säger du det så Första gången jag håller käften i hela livet Och inte tar upp någonting med bajs Så handlar det om just bajs <skratt> Ja men så, så var jag vet inte vad det var Men alltså, det, var, det är så konstigt jag kunde gå in så här. Vid, vet, man gick med skolan och skulle bada på, på idrotten Och så var man in och med, med boysen i omklädningsrummet på alla då ska duscha med badbyxor Fast man egentligen ska duscha utan badbyxor Fast det var ingen som vågade det där Och liksom duscha naken riktigt Som alla duschar med badbyxorna på Men sen går man ut och så hoppar man i Och bara ska styla lite för där och, och köra något skönt dyk Och sen så precis när man står i vattnet så Alltså det går som någon slags Jag vet inte, elektrisk chock i kroppen Hur Och då Anus bara Håller liksom, exploderar så att man såhär, alltså, Kråla sitt, sitt snabbaste till, till stegen Och så ni vet, såhär, knipa ihop skinkorna Så in och fäller sig Och typ såhär, såhär Pingvinkång en... mot ja, dåan exakt, springa in på herrarnas Och bara bomba sönder När jag dålade henne. Men är det här någonting som hänger med henne idag? Nej Alltså jag kan få Det, det har hänt Men nu senaste så här Ett, två åren, så känns det som att jag gått över Du <laughs> har växt men... ifrån den här Ja, för jag kan fortfarande känna den här paniken Liksom att, oh nej, hoppas det inte blir så här Alltså, det sitter fortfarande, det är rotat på något sätt Men det har, det har, det har ändå du gått över på något sätt, jag vet inte Du är ingen men nu, att du drar dig för att åka med på äventyrsbad och sådär idag, eller? <laughs> inte direkt kopplat så, men sen att jag inte... Alltså älskar att vara i badhus det, Jag vet inte Men ligger inte det hand i hand då? Jo men det, precis, det kan ju vara så Fast det, det är inte direkt kopplat till mitt huvud så att Och shit, nu kommer jag skita på mig, jag kan inte åka och bada Men det är lite mer såhär, fan det är inte så kul att bada Typ så Undermedvetet så tror ja. jag att det är jag tror jag får gå, Det är någon psykologisk term på det här. Ja, Ja, precis Jag kanske får gå till någon hjärnskrynklare Och få bukt med det Ja, vilket problem alltså <laughs> är det en, en liten bra avrundningspunkt här tror jag. Oh. Ja. är bra så runda allting med. Bye. Bye. Bye. Bye.